Pokoj a dobré vám, poslucháči Slobodného vysielača a špeciálne Relácie spirituálnych kapitál v priamom prenose. Pozdravujú vás. Vysoké Tatry, a to Vysoké duchovno, tá spiritualita, čo nám to tu tie Vysoké Tatry na Slovensku pripomínajú a brat Pavel, boží služovník v téme Hrozná musí doprešu a svet sa navždy vždy zmení. Vítajte pri počúvaní. Či teraz priamom prenose štvrtok 13. novembra 2025 o 13.30, alebo to budete počúvať v repríze. Hrozná musí doprešu je názov jednej básni. Hadajte koho. Až top slovenského básníka Milana Rúfusa. Neviem, či je to názov básne, či to je v tej básni jeden z veršov, ktorý ma hlboko oslovil a chcem, aby oslovil aj vás, preto som ho dal do názvu. A je symbolom niečoho veľkého, čo nás všetkých čaká. Príde, matka Spásy si nám odkazuje v knihe pravdy, príde na vás, milé deti, veľký tlak z ducha sveta, ktorý bude tlačiť na to, aby ste sa zriekli môjho syna, Ježiša Krista a kresťanských hodanovod. Joj, ale toto, keď niekto počuje, okamžite to vypne, on chce pohoda, klídek, tabáček a nechce, aby ho nikto nevyrušoval. On je veľký kresťanosť, aby sa mu darilo, aby bol požehnaný, aby všetko fungovalo. No a to prenasledovanie, áno, áno, bolo to v cirkvičke, áno, bolo to, ale tej, tej takej cirkvi, takého druhu cirkevi, ktorú ja až tak nevyznávam, mne to nevyhovuje, ja to nechcem ani počuť, tak to zareaguje väčšina populácie. Aj tých, ktorí sú pokrstení, aj tých, ktorí sa hlásu, že sú veriaci, aj mnoho občanov dobrej vôle, oni chcú pohodu, klídek, tabáček a nejaký preš. No tak možno nejakú básničku si prečítame od Milana Rufusa. No kažte, kde to je, no tak si to troška pozreme, ale hneď, keď si to prečítame, tak to aj odložíme a ideme sa ďalej zabávať a užívať tú pohodu, no ale ne, nevšimáš si, že keď ty takto žiješ 10 ročia, že sa ty premeňaš na cirkev pohody, na tzv. Laodiceu, ktorá je spomínaná v javení poštola Jána. No a odchádzaš z tej Filadelfie, ktorá je Bohu milá, Bohu bližia, to sú tí vnútorní, ozajstní priatelia Boží a spolupracovníci Ježišovi. To je Filadelfia. trava Božia církev, to sú tí praví kresťania. Takých je menšina. Väčšina je církev Laodicea, tá vonkajšia církev, tá pohodová církev. Tak toto je starčia. To nie je len to, že keď príde do Košíc, ako sa to stalo, tuším, sobotu to bolo. Pater Gilerm, alebo tak sa to, neviem, neviem či to dobre vyslovene, z Portugalská, vojenský kaplán, ktorý aj rá vysokú funkciu medzi vojskom portugalským, som sa dozvedel, je vyťažený, je to DJ, ktorý začínal ako nejaký farár, Farárko v nejakej farnosti Portugalsku, neznámej, ktorá bola zadlžená a tak rozmýšľala, ako ju ide oddlžiť, lebo videl, že tí ľudia pečú koláče a tie dlhy pomaly splácajú a nejako im to nešlo. Tak sa prihlásil na DJ Kurs hoci bol farárom, videl, že to mladých ľudí oslovuje, že tie diskotéky sú neraz pochábe, nekvalitné, No tak on tomu dal kresťanskú hodnotu, že teda viedol tých mladých okrem zábavie k Ježišovi. Úžasné. A keď prišiel po protekcii nášho pána Nuncia, pretože odbili ho, že nemám čas, že tak je vyťažený, ale pán Nuncius Gerasoli sa prihovoril u druhého Nuncia a ja vybavil, že prišiel do Košíca aj so šiestimi spolupracovníkmi. Tam bola nejaká posvetej svetej omšislavnostnej gadzon, nejaký program on vystúpil a tam prišlo 25 tisíc Mlad, väčšinou mladých Košičanov a východňarov a sa tam vytešovalo v, tých, v tej hudbe v tých efektoch, ako holubica letí nad pátrom, on sa tam nad všetkými usmieva, oni sa a tancujú v rytme tej disko hudby a občas tam nejaký vršík e, biblicky doplníme a usmievavého lea tam dáme, však takúto církev pohody, no, takúto sú skoro všetci. No ale keď sa chcete... Nějak hĺbšie ponoriť do kresťanstva, tak to už začne ubúdať tých ľudí. A možno by ste na nejakú akciu po stovka by prišla. No a keď bude prenasledovanie, tak to z tých 25 tisíc vydržia možno len 4. Ostatný ostatní sa rozprchnú a zutekajú. Takáto je realita v dnešnom svete, v dnešnom kresťanstve. Nech vás to neprekvapuje. Ak chcete robiť povrch na kresťanstvo, tak získate 10 tisíce, 100 tisíce, alebo možno v Lisabone tento pán Páter DJ vyše miliónom mladých ľudí tam tancoval spolu s nimi a tak sa vytešovali mládež celého sveta. Ale keď chcete robiť v tých komunitách a začať niečo seriózne, do hlbky, Verne, no tak. Nečakajte, že to budú masy. A čakajte aj to, že vás budú prenasledovať takýto obrázok, aký máme na dnešnú reláciu. Myslel som si, že správcovia slobodného vysielača ho dajú ako vzor takého najsvetejšieho bojovníka na čelo, ale dali tam znova nejakú trikolóru, lebo to ľudí viacej oslovuje nejaká trikolóra a drkotanie o nejakých politických záležitostiach, ktoré sa menia ako počasie. A takéto, takéhoto duchovného bojovníka Ježiša Krista, ktorý aj poslednou a v kostole, sme ho čítali v nedelu na našich liturgiách. Všetci katolíci, čo chodíme, sme si vypočuli, ako Pán Ježíš sa aj se to nahneval. A čo je veľmi zvláštne, že nie na nejakých pohanov, nie na prostitútky a podnikateľmi s osmilstvom, ale na predavačov, ktorí robili z Jeruzalemského chrámu trhovisko. Čiže robili z náboženstva biznis a takto porušovali hrubo už druhé božie prikázanie, nevezme žmena Božie darmo, Oni používali náboženstvo na svoje vlastné obohatenie a stokrát viac im išlo nie o chrám, nie o svetu vieru židovskú, ale o vlastný prospech. O vlastný biznis zarobili na chrámovom prieču, priedom v takom predmestí. Na mestičku pred chrámom robili hurhaj a vyrušovali tých, ktorí sa vnútri chrámu modlili Ježiš to videl, dlho to pozoroval, až mu praskli nervy, sveté nervy a chytil. Je napísané: Zaujímavé to si jeden kniaz, Miložiak, ako si to len všimol. S kniazom mi to tak povedal aj ľuďom veriacim, tuším, že Vladomerskej vieske, že všimnite si na pánu Ježišovi: to nebolo byčajný hnev. On si uplietol bič a pri tom pletení biča rozmýšľal, ako, na nich zautočí. Čiže rozmyslel si, čo povie v tom hneve. Náš hnev, ktorý je nesvetý, to v deti v škole sú nejaké zlo, teda, neposlušné. No a učiteľka alebo pán farara, ja som vybuchol a nás japali sme na nich, aby boli ticho. A potom nás to mrzelo, pretože sme kričali, hnevali sme sa nesvetým hnevom, to my vieme, potom sa ideme vyspovedať a opakujeme to. Toto je iný druh hnevu, pred ktorým bola trojročná, alebo 33-ročná trpezlivosť Pána On to pozoroval. On videl problémy aj v tých synagogách. Aj bol trpezlivý, keď ho vyštvali zo synagógy výho rodnom, alebo teda, keď sa tam pristahoval po egyptskej exile, ktorý možno trval 7-8 rokov a prišli do Nazaretu a možno... 22 rokov chodil do tej synagógy. Určite tam bol aktívnym členom Nazareteja. Keď sa blížil jeho čas pokrste, začal robiť zázraky, začal im tam kázať Božie slovo, začal byť aj zdravo kritický. oni sa urazili, vyštovali ho na skalu a chceli ho z tej Nazaretskej synagogi vyštovať a zhodiť zo skaly, čiže ho zlikvidovať. Nebol ešte jeho čas, aníli zariadili to s nebeským mocom, že bol chránený, sprešiel pomedzi nich. Vtedy zaujímavé, mal dôvod chytiť byča na nich poriadne tým byčom ich tam vyplieskať, ale ani vtedy, aj vtedy bol trpezlivý. Videl, že je zle z tou církou. Prebrali ho falošný preláti, farizeji pokrytci. Muži. Bol ešte trpezlivý rok, dva, až tretí. Na tretí rok pred umúčením sa do nich pustil, kopol do stolov. Zaujímavé, nemáme napísané, že by niekoho zasiahol tým byčom ako človeka. Asi byčom nedostal nikto z tých nešťastníkov, ale tie stoly s peniazmi im poprevracal a vyšibal. A predavačom holúbkov povedal, odnie ste toho tiaľto. Zaujímavé, že na nich byčom, ani na tie holúbky by čom netreskal, ale im povedal, verbálne na nich zautočil. A keď videli správci jeruzalemského chrámu, farizej, zákonníci v tedajšej doby správcovia, církvy, čiže niečo ako diskúpy, kardinália, Kajfaš, pápež, v starozákony, tak videli, že je zle. a bol to druhý bod, ktorý ich do, ako keby dotlačil k tomu, že ho chcú odstrániť, zlikvidovať. Zabiť sa ho rozhodli už pri vzkriesení Lazára, lebo videli, že ľudí ide za ním. To bol prvý bod. Toto bol druhý bod. Tento svetý hnev na týchto peňazomencov, čiže vekslákov vtedajšej doby a sveté nazjapanie na týchto farizeov, No a tretí bod, vraj, nemáme spomínaný v Evangeliách, ale prezradila ho po videniach Anna Katarína Emerichová. Farizeji sa zdráhali ho napadnúť, zatknúť a odsúdiť. Niečo ich brzdilo, ale vraj, keď už rokovali za zatvorenými dverami, čo majú robiť, a nechceli sa pustiť do likvidácie Ježiša, tak Judáš videl, že ich treba ich nakopnúť niečím, tak povedal, no ale vy, keď ho nezatknete, keď ho nezastavíte, on povedal Ježiš, že sa vráti aj s vojskom a že vás tu všetky odsúdi a že položí celé tento Jeruzalemský chrám a bude zbúrený. No tak toto Anna Katarína Mchra prezradila, že toto bol ten rozhodujúci bod, toto udanie, pošpinenie a to, táto nesveta provokácia jedného z apostatovaných apoštolov, Judáša, že v tom momente sa rozhodli a vydali rozkaz vojsku, aby Ježiša zatkli. Tak v krátkosti, čo pozadí kresťanstva, ktorú nechce církev pohody a títo polokresťania nechcú o to, no počuť by si to možno aj vypočuli, ale len tak trošku a hneď prepneme na pána Ježiša ako buráca, ako uzdravuje, ako všetko výťazí, ako ho nasledujú masy, počúva ho tisíce a ako príde, ako v sláve to všetko chcú počuť, ale tieto veci nepríjemné. ktoré sú súčasťou evanília a našou povinnosťou je ohlasovať kompletne evaníliu a kompletného Ježiša aj s týmito veľmi nepríjemnými dodatkami, konotáciami, ale je to súčasť Evanília, no a my by sme mali byť nasledovníkmi, teda jeho učeníkmi a mali by sme tiež občas však sa sveto nahnevať na nejakú veľkú neprávosť. Joj, toto keď poviete týmto modernistickým prelátom a moderným kresťanom, tak ujdú. Pôjdu. I to nechcú počuť. Oni v tomto bode Ježiša nasledovať nechcú. Keby boli aspoň troška pokorní, tak by priznali, viete čo to je tak vysoký level, byť takýmto svetým bojovníkom, rebelantom svojej doby, že chytiť na niekoho verbálny byč alebo sa postaviť nejakej neprávosti. My sme tak hriešní hriechu ponorený, tak slabý, tak nemožný, že toto je nad naše síly, ale tak obdivujeme to, že on to dokázal, ale on bol potom aj za toto zatknutý a ukrižovaný. My to tak, a tak obdivujeme, kontemplujeme, uctívame, ale my na to nemáme. Keby to takto priznali, boli by ešte v tej cirkvi vnútornej, v tej Filadelfii, ale keď to oni ani nepriznajú, oni sa tvária že kresťanstvo musí byť pacem in teris. to bola encyklika Svätého pápeža Jana 23., kde veľmi krásne tento koncilový a pokoncilový, vlastne koncilový pápež, druhý vatikánsky koncil, krásnu encykliku napísal, kde máte, ak ste ho nečítali, tak vám ho dávam za pokánie. Dokonca roka si ho premeditovať sú krásne povedané, že kresťan má aj svoje práva, ale má aj svoje povinnosti. A ako občan, keď je občan štátu, aj ako kresťan práva aj povinnosti. V súlade, harmonii, to je katolicita. Ak niekto hovorí iba o povinnostiach a trestá a nehovorí nič o právach, je polokresťan, poloantikrist. A túto encykliku pochopili tretina alebo štvrtina kňazov Čech a na Slovensku to pochopila tak, že si spravili počas 40. rokov komunisti boli proti kresťanstvu, proti kresťanom, proti cirkvi, pretože oni vyznávali ateizmus nadiktovaný z Moskvy a oni, aby mohli prežiť... Ach, aby urobili nejakú kariéru, urobili si, zobrali si toto názov Pacem Interis a urobili pacistické hnotie, kniažské, Združenie katolických duchovných. Občas sa stretli, neviem, či raz za mesiac, či raz a pol roka s vládnymi predstaviteľmi, komunistami, kde rokovali o svetovom míri, že k tomu chce prispieť aj Československá vláda, komunistická aj Slovenska KSS, a aj títo kniazy, a teda my nebudeme bojovať proti ateistom ani komunistom, my s nimi budeme spolupracovať a zakončili to tie svoje orgie, zrady, nech žije KSČ, postavili sa všetci a začali, možno aj hymnu pustili, Československo začali tlieskať masovo, nech žije KSČ a takto niekoľko minút. A pozerala sa na to celé Československo a celý svet, toto sú čo? No to sú nepraví kňazi. To je tá církev vonkajšia, cirkev apostatovaná, to sú klerici, ktorí zradili Krista, nebojujú, sú pacifisti, nebojujú ani proti ateizmu, nebojujú ani proti, ani, molo mnoho ľudí prenasledovaných a ich kolegov, bolo vo vezení, mnohí boli vyhadzovaní zo škôl ako učiteľia, poctiví kniazy boli vyhadzovaných z fár a museli ísť do civilného zamestnania, to boli stovky, boli zrušené rehole 50 rokov, napadnutí reholníci, zničené, zrušené, podupané, mnohí boli vo vezeniach. Toto oni si nevšímali, títo pacistickí kňazi. Oni ich zaujímalo len vlastná pohodlie, dovolenky, kariéra, fary, kde bolo veľa peňazí a nejaké miesta vo veľkých mestách okresných ako dekani alebo nejakí ordinári a oni tlieskali, vedeli prečo, aby mali funkcie a robili tak 10 ročia a chceli takto aj mnohí takto aj nekajúce zomreli. Niektorí boli spolupracovníci tajnej bezpečnosti a udávali svojich kolegov aby ich mohla ešte tebe trestať, kopať, zatknúť, väzniť, ponižovať, urážať. Oni boli spolupracovníkmi vlastne pre nasledovateľov cirkvi. Toto sme my videli, takto sme vyrastali a keď sme boli bohoslovci, bolo nám zle, keď nás pozvali na silu do divadla Pavla Orsaga Hviezdoslava, kde prišiel. I náš výborný básnik Miroslav Válek a tam bol pán biskup jeden nážad nejakých predstaviteľa círku a my sme tam mali tlieskať, ako bohoslovci. Zle nám prišlo, keď sme o odišli z tejto zrady. Dvíhal sa nám žalúdok. A dostali sme takú lekciu, že takto my skončiť nechceme. To je hamba. A veľa krajšia je cirkev, ktorá... Bola sympatická, napríklad nás pozvali do Petržalky, do bytu 20 bohoslovcov, tajné stretnutie s biskupom Korcom, ktorý bol 7,5 roka vo väzení, odsudený na 12 rokov ako lastý zradca, 7 rokov a pol ods si odslúžil. Bol opravár výťahov, válal sudy, Dimitrovka ako robotník, mal zničené zdravie, do väzenia ho dali. Bol robotníkom 38 rokov, tajný biskup vysvetený a nám ukazoval iný druh cirkvy kresťana a biskupa trpiteľa. Vyznávača viery, ktorý bol komunistami prenasledovaný len za to, že im netlieskal SC. Povedal im pokojne pravdu bez nejakých útokov a za to bol likvidovaný on a stovky ďalších biskupov kňazov a tisícky či tisícky veriacich. To bola tá círke vernejšia. Toto sme my za mladí mali veľmi jasno. Žijeme v inej dobe, kde máme neopacistov, ktorí neskandujú, nech žije nejaká vláda, nech žije liberalizmus, nech žije FED, nech žije NVO, nech žije BHO. Oni to neskandujú. Oni vedia, že sú to mnohokrát Polosatanistické organizácie, ktoré slúžia zlu. Ale keď tieto organizácie, finančné, zdravot, zneužité zdravotníctvo, štát zneužitý, keď robia prenasledovanie kresťanov a občanov, oni navonok fingujú alebo aj mnohokrát, že s nimi spolupracujú. Štáto zaplatí, oni sa škodoradosne rehocu, že takto dlhodobo 30 rokov mnohí fungujú. Majú z toho štátne výhody. Vedia, že ten štát a že to VH robí mnohokrát zlé. Ale oni mlčia, to je ich spôsob. Oni začnú bičovať sami seba, svoje, svoje identitu, svoje kniažstvo, svoju, svoje kresťanstvo, svoje biskupstvo a kniažstvo začnú zbičovať. Oni ho omlčia, oni sa sami donútia, aby boli pacifistickí, nekonfliktní, pretože oni vedia, ich je veľmi presne, že keď ja sa ozvem, budem mať problémy. Prídu ma prenasledovať, médiá ma roztrhajú. A vo Vatikáne sú tiež, potrestajú ma, odvolajú ma. A nejaké tajné služby budem mať problémy. Ja to nechcem, ja chcem mať pohodu, klídek, tabáček. A takto sami seba umočia a navonok sa usmievajú ako slníčka na hnoj, že je úplne všetko v poriadku. To, že mnoho kresťanov je trpiacich, oni to aj vedia, ale sa tvária, majú hlavý piesku, že to aj neexistuje, že o tom nepočuli a že cez vaxi teror vakcína nikomu neublížila, však pán arcibiskup Bober, ktorý oslavuje tam koľkovi, že 30 rokov, biskup arcibiskup Košic, a všetci mu tlieskali, aký je úžasný, ale spomente si, čo pred piatimi rokmi, či kedy to povedal vakcína, vakcína je nádej, poďme požehnať a štátnu kampaň, aby všetci boli očkovaní, a keď, mu, keď chceli priznať konferenciu biskupov Slovenska odborníci z tej cerkvy teda z tých starších a zodpovednejších, nie tých mladých pochabí, ale tých starších, zodpovedných a sami biskupy krásne povedali, že treba počúvať odborníkov, keď je zdravotná kríza. Veľmi dobre, ale tí odborníci sa aj ozvali pán doktor Lakota, doktor Rene Balák, doktor Lavrinec, Doktor Ján, co tuším, aj ďalší sa ozývajú. Ešte aj dnes sa ozval pán doktor profesor Hrušovský a profesor Fischer podpísali, že nie je dôvod, aby ste očkovali deti mRNA vakcínami. A neklamte tu ľudí, že keď budú zaočkovaní, že budú imúni a nebudú mať žiaden problém a že to, ten vírus sa nepreniesie, to súk leží. Sú, to sú odborníci. Ako počúva pán Bober, arcibiskup, so svojou biskupskou konferenciou? Ako počúvajú odborní? No, oni nepočúvajú, oni sa tvária, že tu neexistujú. Oni počúvajú len takých odborníkov, uvozovkách podplatených, alebo takých otočených, ako bol pán profesor Krčmery, ktorý povedal, že není dôvod na očkovanie, ale zrazu bez dôvodu otočil a zmenil týždeň pred Vládou Matovičovou a si videl, že čo ho čaká, tak zrazu, že ideme očkovať a na silnú a musia sa všetci očkovať a, a vakcíny. No tak viete, no tak po troch, piatich rokov uvidíme, že čo oni urobia tie nespolahlivé vakcíny a keď budete neplodná, milá, mamička Slovenska, tak sa musíte s tým zmieriť. Čiže on prezradil, že budete aj neplodní a že budú takí poškodení, ako je pán inžinier na infovojne. Veľmi vážne poškodený, odvážny muž, ktorý tam prišiel a povedal, čo sa s ním deje po vakcíne. Tak to je jeden z tisíc. Veľmi vážne poškodený vakcínou. No a tí, ktorí sú smrtení, tak za nich povieme ani my niečo, že takí boli, a ne ich určite len sedem na Slovensku. A že bolé zbytočné umrtia, pretože tu boli obrovské zmetky s tými covidopatreniami. A keby tu bol nejaký pastier svetý, tak by chytil na týchto banditov, ktorí dobodali celú planétu svetý bič. Tie vakcíny by im poriadne rozprášil. A poriadne by sveto to na ní. Ako si to dovolujete... Dávať do ľudí mer na vakcíny, ktoré zneplodňujú, teda aj zneplodňujú, ktoré invalidizujú, ktoré aj zabíjajú. Ve sa vy nehambíte, bádna jedna. A chytil by byč aj na týchto prelátov, ktorí na slovenskom území ukradli cez hovorcu kramaru kniaza, či vraj kniaza, lebo toto kniazy nerobia, výhradu vo svedomí, slovenským katolíkom. Vy ste dali katolíkov do Prešu, nie do Prešova, do hroznomu si doprešu. povedal náš básnik, ale vy ste prenasledujete a toto, toto nám pán Ježiš neprikázal, aby kresťan kresťana prenasledoval. Však to je falošný kresťan. To je už pohad. A keď prenasleduje ničí niekto kresťanstvo, kresťanov a kresťanské hodnoty, to, že Ježiš na nich chytí byť, to vám nikdy oni v polokatolických médiách neprezradia. Tak tajomstvo je vonku, dáme pauzu. krásou žiary zďaleka aby tmy viac nebolo aj les cestu pripraví skônia hlávky púpaví keď už kráčaš okolo Ty si oheň, čo aj tmu zažne srdcia rozkazuješ Záčať horám, môj hlas na púšti zvolám Baránok, čo hriechy sníma, v živej vode obmil si ma Ak je môj svet príliš malý, unášaj ma ponad skaly na plne kalich, kvapkách, ktorými sa umiem. Boh a predsa jeden z nás prostred zatvý čistý klas, čo chutí túto zem. ponad skaly Hej, Veru, hrozno musí do Prešu. A prečo to pán správca vinice a dopustí, aby také krásne hrozno toľko sa natrápili, aby tú hvinicu vysadil, ošetril, poorál, odburinil pohnojil, aby to zobral tu úrodu a tešil sa, že aké krásne hroz, ochutnal. Prečo on dopustí, že to hrozno pôjde do... No tak, tí mladší to nechcú počuť, ale preto, aby bolo z hrozna víno. Preto treba hrozno sprešovať. To nám chcel povedať básnik Milan Rufu medzi riadkami touto básňou, týmto veršom a preto Boh dopustí prešovanie kresťanov prenasledovanie, okrem toho, že je odskúšaná ich viera, alebo ich nevera, alebo stupen tej nevery. Aby Boh to vie, čo je v nás, ale my to nevieme. My sme mladí kresťania spravíme si nejakú školu, nejaké tituly, chodíme na tie bohoslužby, príde Pater Gilerm a všetci mávame rukami, tešíme sa a mávame, chceme takého kniaza úspešného, tam prídu všetci kolektívne, stádo, aj pán Arcibisku vodí vás, príde a sa usmievať, ako kresťanstvo víťazí, takéto podobu viery chceme, tak už žijeme, ale to je pre tých mladší. To je to hrozno, ktoré dlho rastí, ktoré sa treba starať, podporiť a klobúk dole všetkým, ktorým sa venujú deťom, mládeži a výchove a tým inštitúciám, charite, tej vonkajšej podobe cerkvy, len má podobu aj to tom ako hovorí paterhalík, aj tu vnejší. No a tá vnejší podoba církve v nás vyrábi, že sme v nej v kvetí kresťané, čiže povrchní kresťania. Dajme na to pozor, aby sme takými mladými na nedozretými, len také hrozná, ktoré sa nafúkujú si tie svoje vonkajšiu podobu tej církvy. A nejdeme do prešu, odmietame to, nechceme to počuť, tak zdegenerujeme, zblbneme, nedohotovíme sa. Každý poriadny kresťan, čiže nasledovník Krista, Krista musí zažívať aj skúšky. A keď bude brať svoju vieru poctivu a žiť pravdu a bude konfrontovaný s duchom sveta, duchom ezoteriky, duchom povrchnosti, duchom aj možno satanizmu, bude prenasledovaný za svoju vieru. A keď sme prenasledovaní a sme v nejakom preši, že nás chce niekto zničiť, nenávidí nás, no tak nereagujme. Radí nám kniha Pravdy a Ježiš v tej knihe. Buďte pokojní, nebúrte sa, príjmite to pokorov, príjmite aj prehru a modlite sa za svojich nepriateľov. My chytíme svätý Rúženec a začíname pekne opakovať so Svetou Matkou Áno, Máriou je živou matkou, zdravá z Mária, ona nás ochráni svojím plášťom a to pre nasledovanie aj vydržíme. Aj z neho vyťažíme a naša viera sa osvedčí. Dnes nás nedávajú do vezení, ale nás vyhadzujú. Z mainstreamu, do alternatívy, z cirkevných pozícií, vplyvných nás ponížia, udajú, osočia, nevyšetria, rehocú sa nad nás. A keď chceme poctivé spravodajstvo ako žurnalisti prinašať, tak oni nás od ignorujú a idú písať o tom, ako církev prekvitá, ako prišiel nový páter, ako úžasne všetci sú zaočkovaní, všetci sú ochránení a všetci sú zodpovední. Oni všetci počúvajú odborníkov a starajú sa o svoje zdravie. Takéto propagandy šíria žiť v povrchu a keď im niekto pripomenie, že sú tu prenasledovaní vyhodení z práce, že sú tu šikanovaní, že ekonomika tu kolabuje, štát je zadlžené, že kopu ľudí bolo zdravých, daných do karantény, buzerovaných, musia si tam platiť za pobyt, za to, že sú zdraví a majú falošnú, že sú nakazení a podobné chobotiny a že... Skutoční odborníci boli vyhodení, zosmiešnení, dopľúvaní ako dezoláti, čiže prenasledovaní týmito vonkajškovými zodpovednými vrajkresťami, tak to nechcú počuť, nechcú o tom uverejňovať. Oni sa tvária hlavy do piesku, oni sú, žijú vlastne v klamstve. Toto im mal páter Džilerm pripomenúť. Nie, že Ježiš nech je vašim influencerom a usmievať sa tam ako slniečko na hnoji. To je trapné, pán páter. Vy ste mal zastať sa tých, ktorí sú prenasledovaní medzi kresťanmi inými kresťanmi. Toto my žijeme totiž. Toto je naša trpká realita. A najtrpkejšie je, že vy keď chcete ísť do tých pôvodných cirkví, dovolať sa nejakých svojich práv, keď poviem v Radiu Lumen a chcem niečo toto, čo vám tu rozprávam, keď chcem informovať mojich bývalých ovečky, ktorým som slúžil, alebo kolegom, ktorí o mne šíria nejaké klebety, že šíria možno aj lži, oni ma tam ani nevpustia a list, ktorý som im poslal, hodia do koša. Keď som prišiel pánu arcibiskupovi Boberovi osobe na arcibiskupský úrad, ohlásil som sa, že som prišiel z bansko diecézy diecezy a chcel by som sa s otcom arcibiskupom stretnúť a povedať mu, čo on ma ani neprijal. Jeho tajomník mi nepovedal, prečo som tak prašivý, čo som komu urobil, oni ma hodia, ignorujú, nepríjmajú a to, to je tá synodalita, to je to počúvanie, tých všetkých, to nielen mňa a tých odborníkovi, takto stovky ľudí nepríjmate, ktorí vám chcú niečo veľmi dôležité povedať. Podobne sa mi to stalo, keď som býval v Prešove, 5 minút od arcibiskupského úradu som sa dvakrát nahlásil na audienciu k panu arcibiskupovi, babiakovi, že som tu a chcem mu niečo povedať, chcem mu nejako poslúžiť, chcem mu uznámiť, pripomenúť sa, som, čo som, tak ma takisto neprijal. Na druhý týždeň som sa pripomenul, tak ma odbil ten tajomník, nepovedal mi, prečo ma nepríjme, čo som zle urobil. On ma jednoducho vyhodil. A keď mi pán Juraj, osobný priateľ pána arcibiskupa. Babia mi dal telefónne číslo a zavolal mi a povedal mi, chodte, zachodte, on je do, dobrý chlap, on vás pri... A ja nejdem za ním, on ma neprijal, to je, je hrôha, to je nejaký netvor. Ale zavolajte mu pán Juraj mi povedal, som mu zavolal, objednal som sa, pán arcibiskup Babiak ma po rokoch prijal na audiencii, na hodinku, bol celkom slušný, milý vypočul, dal mi číslo na druhého arcibiskupa do Košíc, ktorého som navštívil, ďakujem. A keď som mu povedal, toto sa mi stalo pred asi troma rokmi, že ja som sa kúval, on o ničom nevie. On moje meno nepočul. Jemu tajomník rozkazuje, zabraňuje, aby vás to neprekvapilo, toto mi povedala na pani Primarka Rooseveltové nemocnici, že tajomníci manipulujú s tými hierarchami on im ani neoznámia niekoho, kto má problém a je kresťan aj prenasledovaný, že chce niečo povedať. Pošlete poštu, on to hodí, nejaká pani na inom mieste hodila to do koša. Ďalšia biskup o tom ani nevedel. Toto my žijeme, takto sa my kresťania prenasledujeme. A keď chcete o tom povedať v rádiu Lumen, tak vás tam nepustia. Toto žijem to je hamba. Však veľká, oveľa väčšia, ako to prenasledovanie komunistov, ateistov, či satanistov, ktorí prenasledujú po celej planete kresťanov. To oni robia. Je to v nich? Je to ten duch sveta? Kresťania, poctiví ľudia, strašne vadia, ale veľmi zvláštny jav, že títo mladší kresťania nezrelší, títo pubertálni, ktorých je tu väčšina, majú samé výhody a sú, sú pre, a pokrok a tých tradičnejších, normálnejších a prenasledovanejších, oni si nevšímajú, oni ich takto ponižujú. Oni ich takto likvidujú a háčujú a skartujú. A idú mávať pápežovi Františkovi, ktorý povedal, že nesmieme kresťana skartovať, treba všetkých prijať. No to, to je pekné. Propaganda, hesla, realita taká je, že vy všetkých nepríjmate a vy tých najlepších medzi sebou likvidujete a tretí bod nerobíte za svoje zločiny žiadne pokánie a chodíte na nehodné sväté príjmania a na tie svoje diskotéky, kde sa pochechtávate. Toto nebudete počuť v oficiálnych médiách. Však, tak ste si vypočuli. Byť kresťanom alebo kristovcom je totiž veľmi nebezpečné, preto... Oni chcú byť takí vonkajškoví, povrchnejší kresťankovia, tí mladší. Oni, oni nechcú dozrieť. A to preto, lebo by prišli problémy. Michael Snyder pred pár týždňami napísal poutný článok s názvom Väčšina svetovej populácie žije v krajine, kde sú kresťania prenasledovaní. Deťom v Číne je zakázané navštivovať kresťanské bohoslužby. A čínska komunistická strana prepisuje biblické verše, aby podporila oficiálne prekrútenia kresťanstva štátom. Zdielanie vanília online je zločin a kresťanskí pastíry, aj pastory, sú pravidelne zatýkaní a mizno. V Indii hinduistickí teroristi podpalujú kresťanské kostoly, Biblia, bijú a vraždia kresťanských farníkov. Moslimovia v Indonézii prenasledujú kresťanov, ako keby to bola nejaká zver škodná. Moslimovia v Nigérii za posledných 6 rokov zmasakrovali alebo uniesli 100 tisíc kresťanov. Zničili približne 20 tisíc kresťanských kostolov a škôl. Islamské vlády v Pakistáne, Afganistáne a Iráne diskriminujú kresťanov, nemilosrdne ich trestajú za ich vieru a popravujú každého, kto je dosť odvážny konvertovať na kresťanstvo. V Severnej Kore je kresťanstvo postavené mimo zákon a praktizujúci kresťania, ktorí sú odhalení, sú popravení alebo odsúdení na smrť v náročných koncentračných táboroch. Mainstreamové, čiže korporátne médiá neinformujú o systematickom prenasledovanie a zabíjaní kresťanov po celom svete. Koncom októbra sa prezident Donald Trump pokúsil robiť prácu novinárov tým, že sa venoval prebiehajúcej genocíde kresťanov v Nigerii. Na trúd sa ušel prezident napísal, kresťanstvo v Nigerii čeli existenčnej hrobe. Tisíce kresťanov sú zabíjane. Za toto masové zabíjanie sú zodpovední radikálni islamisti. Spojené štáty nemôžu sa nečine prizerať, ako sa takéto zverstva deje v Nigerii a mnohých ďalších krajinách. Sme pripravení, ochotní a schopní zachrániť našu veľkú kresťanskú populáciu po celom svete. Nigerijskí kresťania zúfalou dúfajú, snáď ten Trump nájde spôsob, ako zachrániť ich bratov a sestry. No už, Trump nie je spasiteľ. My tu v Európe, v pohodlnom Československu, toto... Tak trošičku si to chceme vypočuť, ale nechceme o tom dlho meditovať, lebo nám by to lízanie medu nášho kresťanského by to narušilo našu harmóniu. A keby sme my takí boli takí úprimní kresťania, tak by sme si museli priznať, že my, ktorí sme povrchní, spohodlnení, rozmaznaní, niektorí už aj rozdrapení, my sme len takí katechumenkovia ktorí sa na kresťanstvo chystajú. Hoci máte všetky sviatosti, my nechceme kresťanské hodnoty hájde Krista, my chceme pohodlný život. My vlastně už teraz žijeme, že všetky náboženstva jsou rovnaké a nech si každý věří, co se mu zachce. No ano, pána Ježiša, uznáváme, ano, ano, ten se nám páčite, ale máme vo svojej obývačke takovou malou sošku, pána Ježiša, a my katolici a pany Márie, ale takovou, keby jsme byli úprimní, tak si kúpíme v sekáči nějakou velkou sochu meditujúceho budhu, nekonfliktného ktorý miluje všetko svoju vlastnú pokoj, harmóniu a vonné tyčinky. A kadidlo mi sa nedávajte, kadidlo ma ruší. Ja chcem vonné tyčinky a buddhistickú harmóniu a nirvánu, aby som mal pohodičku. Toto ešte by ste boli nás spasení, keby ste boli takto úprimní, ale takto my úprimní nie sme. A tieto správy zo sveta, čo sa deje, to, že my to nechceme ani počúť, to len znakom našej rozmaznanosti, ako naši pastieri strčili kompletne a jednotne hlavy do piesku pri problémoch s pandémiou, s vakcínami, či fake vakcínami a fake opatreniami a tými reálnymi príšernými následkami. Juraj Orsák je ten hrdina všetkých tých poškodených, čo nábral odvahu, pán Boh asi poslal a jeho pani manželka, čo sa stara stará na Infovojne, on zverejnil, aké hrôzy zažíva po tej vakcinácii. Jednej z tisíc tých ampuliek v ráj bola vražedný program. On to schytal. A mnohí sú podobne postihnutí aj mŕtvi, len mlčia, sa boja. On návral odvahu to zverejniť. Také sú štatistiky celosvet v nejakých 17 krajinách. Dosierbil výskum veci a jeden z 800 ráj zabili. Tá vakcína a ďalších možno 5-10 takto zlinčovali. To sú tisíce. Len v Japonsku 600 tisíc mŕtvych, aj v Spojených štátoch ďalších 600 tisíc. To má mainstreamové médiá, ani tieto polokatolické. Nikdy nepovedia, oni zaklámu, že to sú všetko hoaxi. Vrátanie slovenskej televízie, do ktorej prišiel pán poradca Modrého Jelena. Pán Bohuš, podaj by to poradil, ten ový, riadil, ale neviem, či to oni dokážu. Poraj chcú po správach dať nejakú hodinku v tých, čo pracujeme v alternatívnych médiách. Petr Bohuš sa za to prihovára. Je tam daný, to je veľká vec, že ho prijali, a ak by to presadil. takéto veci by sme povedali a znepokojili by sme slovenských občanov, ale spasiteľne nie nejako falošne. To by bola veľká vec, ale kto rozhoduje o slovenskej televízii, ktorá má byť verejnoprávna, toho si ho občania platili a mala by ho regulovať vláda, ktorá rozpráva mnohokrát aj inak, ako tie hlavné správy. Kto to ovláda, ktorý oligarchaj za toto zodpovedný? To, to sa nedozviete. Nie, nie, toto... To. My poďme na Pátra Gilerma, tam poďme tancovať a mávať holubici a nejakému Ježiškovi, nejakému povrchnému, ale Ježiš je tá pravda. A nepríjemná pravda, ktorú my si musíme povedať, lebo nám všetkým beda, keď sa tu budeme klamať oveľa, stokrát horšie, ako za socializmu. Takto sa tu klameme za tohto liberalizmu a falošne usmievame. A psychiatria je vo vzduchu ožobračovanie milióna Slovákov ďalší milión je tu bičovaný roboti a prenasledovaný. A vy sa tu pochechtávate, vy polobud, istí polokresťania, či čo ste to? Masakrovanie kresťanov moslimami v Nigerii také hrozné, že ľavicový komentátor Bill Mahers ho ako genocídu, oveľa horšiu ako čokoľvek, čo sa deje v Gaze. pre Boha. Doslova sa so snažia vyhľadiť kresťanské obyvateľstvo celej krajiny. Povedal maher svojmu publiku štúdiu pred niekoľkými týždňami, kde sú tie deti, ktoré proti tomu protestujú. No deti, toto majú protestovať. Čo si ty? Čo ti šibe? Však na to máme nejaké vojska. a kresťanských lídrov, však pán Putin, pán Trump, Pán Fico, kde ste? Mali ste sa zjednotiť a ochrániť kresťanov? Tie v kde deti nikde nenájdete, ich vysokoškolskí profesori im vymývali mozgy, aby všade, kde nie je, videli systémový rasizmus v aby kresťanov vnímali ako fašistov, nacionalistov dokonca aj na nacistov, lavicový miliardári a mimovládne organizácie, financované daňovými poplatníkmi, organizujú nepokoje na protest proti Izraelu, klimatickým zmenám, riadne zvoleným konzervatívnym politikom a nadradenosti bielej rasy. Tí si miliardári a mimovládne organizácie, úplne mlčia, keď sú kresťania masakrovaní, pretože pre mnohých ľavičiarov sú kresťania nepriateľmi. Toľko z článku, čo sa deje asi vo svetovej cirkvi, také veľké prenasledovanie, na také menšie, také komáre, sršne, obady. Po Fínsku vládny prokurátory naďalej prenasledujú kresťanov za citovanie Biblie. Lekárka Hey vy, neviem, či to dobre vysvetľuje. Dlhoročná poslankyňa parlamentu, bývala fínska ministerka vnútra manželka pastora použila biblický verž na kritiku fínskej štátnej církvi zo sponzorovanie LBGT Pride pochodu. Po tom, čo prominentná fínska kresťanka verejne vyhlásila, že muži a ženy sú biologicky odlišní, policajní vyšetrovateľe vypočúvali približne 13 hodín Prinutili ho zdôvodniť svoj kresťanský svetonázor a požadovali, aby sa verejne prevedlnila odvolala svoje kresťanské presvedčenie. Keďže tak neurobila, namiesto toho obhajovala autoritu Božieho slova, bola trestne stíhaná za nezákonné, nenávistné prejavy vraj. Súdy opakovane žiadali, aby vymazali internet z mediálnych vystúpení tejto pani ktorý využila svelkárske vzdelenia, kresťanské vieru a tak ďalej. Takto sú tie menšie veci, v tých tzv. slobodnejších. Je dobré, keď si toto kresťan všíma. Vraje takéto veľké prenasledovanie kresťanstva príde aj ku nám, do tzv. slobodných krajín. Nepomôže nám ani pán Trump, ani pán Putin, ani pán Fico. Ani pán papír. Pomôže nám len Ježiš Kristus a matka spásy, ktorá nám oskazuje títo satanisti, pozdvihnú svoju rúhavú hlavu a začnú v záverečnom linčovaní kresťanskej viery ničiť kresťanstvo a príde prenosledovania. Viete, prečo to hovorí? Nie preto, že mám nejakú psychiatrickú poruchu, že sa teším škodo, radosne a sadisticky, že vás tu zastrašujem, ale že to je jeden z realistických pohľadov, ktorý sa dá povedať u nás len v alternatívnych médiách a hovorím vám to preto, aby ste sa pripravili. Sám pán Ježíš nás pripravoval. Keď ho budeme nasledovať, prídu nie rôzne kariérne postupy, vyššie platy a vyššie funkcie. A my sa budeme pochechtávať a budeme sa tu nejako už aj sodomizovať, aj pedofilizovať, aj obýmať s prostitútkami. Toto nám on nepovedal. Toto není kresťanstvo. Je falošné, falošné kresťanstvo, falošná láska je to podvod, a ani s moslimami by sme sa nemali objímať, ako to Francis naznačil. No, on to tak zľahčil, že Babuda by podpísal s nimi dohodu o vzájomnom neútočení, ktorá nám nepomôže. Je ich tu koľko? 50 miliónov v Európe násilú daní a už čakajú na povel, ako na nás zautočia bodaj by nám na naši statoční policajti a vojaci. Pomohli ochrániť nielen majetky, aj, ale hlavne ľudské životy a kresťanskú vieru. Budeme ich potrebovať, tak sa za nich modlíme, tak im prajme, budú to mať náročné a Matka z pásy nám všetkým odkazuje, prídu také tlaky v závere. Obrovské tlaky na to, aby ste zapreli kresťanstvo zapreli Krista, budú vás ceň strhnúť na stranu nevery pohanstva satana. Nech nám v tom Pán pomáha aj toto vysílanie. Že keď to hrozno, keď my kresťania teda máme ísť do Prešu, nielen do Prešova, tak aby sme nezradili vieru, aby sme zostali Kristovi svojmu svedomiu a kresťanským hodnotám vernými. Nech nám v tom dobrý pán pomáha, pretože všetci sme slabí. Všetci v mňa sme slabí a biední. A ak je v nás niečo, čo dokáže vzdorovať hriechu, nevere a prenasledovaniu, to je duch Boží, ktorého my potrebujem. Dáme pauzu, dáme piesek. Ďakujem poďakovať po ke tým, ktorí ma podporujú, tak vás poďakujem tým, ktorí ma počúvajú, ktorí s týmto sympatizujú, ktorí to nejako šíria, o tom premyšľajú. Tento týždeň neprišlo na účet peniaze a keby som mal lego, tak na vás nazjapem, ale snažím sa ego nemať a tak rozmýšľam, či je to signál, ísť do kláštora, aby ticho a už sa len modliť, pretože aj taký mník, ktorý je ticho a sa modlí, môže pre círke veľmi veľa urobiť. Kardinál Tomášek to pekne raz povedal, že ak sa hlásite ku kresťanstvu, robíte veľmi dobre. Ak niečo pre to kresťanstvo robíte, robíte viac. Ešte viac urobíte, keď sa budete modliť. To robia tí zasvetení, ktorí zanlivo sú len ticho, ale oni sa modlia a pospia, To je veľmi veľká vec. A aj ktorí slúžia svetom, že modlia sa sveté rúžance, robia pastoráciu potichu, svet o tom nevie. To je. A najviac pre církev viete, ktorí robí, podľa kardinála Tomáška a podľa dlho stáročnej tradície v církvi, najviac pre Božie kráľovstvo robia tí, ktorí trpia. Dobre, že to zapamätajete. Napríklad tým, že sú prenasledovaní, že sú ponižovaní, že sú vyhadzovaní, a ak to oni príjmu pokorne nenadávajú, príjmu to a povedia, drahý páni Ježišu, svoje vyhodenie z akadémie vied spájam s tvojim vyhodením. Keď ťa vyhodili z Nazareckej synagódy, to, že ma kolegovia začnú argumentami potupovať, urážať a urážať za to, že im hovorím nepríjemné pravdy, svoje bičovanie spájam s tvojim bičovaním, drahý pane Ježišokrys, alebo niektorým kniazom. To sú stovky prípadov po planéte. Drahý pane Ježiš, ako jeden americký kniaz, ja chcem slúžiť svojim veriacim. Latinské sväté omše, oni nechcú tú modernistickú cirkev, vlastný biskup má poslal na poslednú fárnosť desi dohovor. Ešte aj zakázal mi tie svetovomše slúžiť a zariadil to, že som lajcizovaný, vyhodený z pastorácie, z kniažstva, ako kniaz Pavóna. Za to, že chcel chrániť, obhajovať nenarodených, tak ho bisku vybavil mu to falošne, vyhodil, potúpal. On určite, ak chce zostať s božným kniazom, povie, drahý Ježišu, svoje ukryžovanie. Že nemôžem nič ako kňaz robiť, spájam s tvojím svetým ukrižovaním. Toto je najviac, čo môžeme pre Božie kráľovstvo urobiť. Ak ste to nepočuli, tak vám to pripomínam, pretože to je podstatná vec v kresťanstve. Povedal to kardinál Tomášek, a keď budete troška hlbšie, nebudete len chodiť na diskotéky s patran Gilerma, ale budete hľadať kresťanstvo troška na hlbšej úrovni. Každý jeden svete s vám to pripomenie. A určite aj pravý v pravých marianských zjaveniach, že takto sa dá pracovať. Tak rozmýšľam, ak náhodou nebude mať z čoho žiť, tak som otvorený. Ak je to Božia vôľa nájsť nejakú prácu, tak ako som umýval, umýval nádobíčku v hospici, alebo ako som rozvážal chleba, alebo ako som robil nejakého strážcu hotela, ako recepčný nočného, nejaký rok, vystrice, tak som sa živil. Tak som ochotný aj si prácu, ale skôr by ma bavilo ísť si možno do kláštora tam dožiť svoj život, kde si v tichu modlitbe. A keď mi predstavený povie, že nesmieš už viac vysielať, tak už som si vári svoje povedal. Alebo som dal, predstavte si, Leuj XII. Žiadosť o návrat do kniažskej služby, tak mi to pred rokom poradil Nuncius Girasoli, že mám možnosť ešte, ak chcem. Tak som napísal nejak tak, že ani na faru už netúžim ísť, však sa mi blíži 60, ale tak vypomôcť nejakému nejakej nemocnici v hospici alebo nejakému choremu kňazovi, že by som ako kniaz ešte slúžil Sv. Vomše, ak mi dajú dovolenie jedným dekretom sa to tam napíše, druhým sa to príde, ak mi príde takáto možnosť, možno je čas aj vlísť. Ak tu máme ešte zostať, tak tu vysielať ešte budem. A aj to je signál, možno, možno ste pozabudli na nás, slobodný vysielač prosperuje, má tých 9000, ďakujte Bohu, oni majú prácu s tiež. A majú aj dobré, za to zaplatené. No a my, ktorí sme takí externisti, tiež nás takto ľudia sponzorujú. A zaujímavé, slobodný vysielač sponzoruje asi tisíc ľudí, som sa dozvedel, tých 13 rokov. Je to stabilných tisíc, okolo tisícky ľudí, klo dole a slobodný vysielač. Richard Curik to povedal, že on do toho vysielača ide, lebo ho počúva aj 50 tisíc ľudí. Čiže počúva nás všetky relácie 50 tisíc a z toho platí tisíc. Jeden z 50 keď som rátal, koľko platí asi mňa kresťanskú reláciu, tak jeden z 500. Včera mi to Janko z Veľkých Levár povedal, že dával som vám nejakých 2 eur a potom 5 eur, aj 20 eur mi poslal, ďakujem ale to iba 4 vám pošlú za takúto reláciu z tých 5000, čo vás počúva. No tak jeden z 1000, jeden z 500 sa ozve a napadne ho to. A my to máme ako prácu. Za to vám ďakujeme. A keď neprišli peniaze, tak pekne ďakujem pánu Jurajovi, ktorý mi pred troma rokmi dal auto s fínskymi značkami a jazdím na ňom a on vraj nemá auto, tak mu ho ponúkam. Pán Juraj, ja vám ho prídem do ne, na Oravu, zaniesť to auto, vrátim vám ho, aby ste chodili na ňom Nie, nie, ja som to vám daroval. Čože, no ďakujem, pán Juraj. Ďakujem, ste človek do a ktorý má náročný osud. Tak ďakujem pekným manželom, pani Terézy, pani Jankovi, ich cére Mári z Viedne, ktorí mi tu dali pokojné bývanie. V ich domčeku rodnom žijem, starám sa tu o to. Posledne som mu pretal povalu. Aj tu pozývam kamarátov, iba jeden prišiel za celý rok, čo som tu prespal tu raz jeden deň keď tu bol na, a, ostatný. Tak ma tu nehávajú v tichu samote, som tu ako v kartúze, ale mám tu pokoj a ak ste si všimli, rok som tu vysielam knihu Pravdy. Prvý som pred rokom, som býval tri a pol roka v cirkevnom zariadení, mi dal pomocným pán biskup Janko tam bývať, ďakujem, ďakujem, ale som sa bál, nebudem o knihe Pravdy hovoriť, lebo biskup sečkávú zakázal, aby ma neposlali prež lebo mal by som problém a No, tak vidíte, prečo niekedy mlčíme, prečo nevysielame, lebo máme nejaké existenčné problémy, není to jednoduché. Som takto 13 rokov na cestách, vari už na 10. mieste a dobrí ľudia. Lebo vlastne pán Boh mi pomáha, dobrí ľudia to sponzorujú. Ja rozmýšľam, ak by som mal ešte ostať v mediálnom priestore. Napísal som aj pani riaditeľke, že pana Havrana, za 11 rokov tam už bolo varido z toho liberálnejšieho teologa protestantského, či by ho nebolo treba vystriedať. A dal som mi pár návrhov. Zatiaľ mi neodpovedala, či sa toto podarí. Dávam tomu len tak 2-3 To by bol zázrak. Alebo, ak chcete podporte a pošlite mi na účet nejakú zbierku, ma napadlo vám vyhlásiť, že by sme spravili web, taký web žurnál, kde by je veľmi veľa v alternatíve aj zaujímavých článkov vybrať také prorocké články, prokresťanské články a propagovať tam aj knihu pravdy, kde by tam bolo nielen len moje osobná stránka umeniežiť.eu o tej tejto často hovorím, tam mám vlastné články, je ich Varys 130, to robím ja a že by sme to urobili nejako ako kresťania kolektívne, tak vás pekne vyzývam ak niekto, cítite talent robiť nejakého apoštola v médiách alternatívnych, ak by nám ľudia poslali nejaký balík peňazí, možno taký web, neviem, koľko by to vyšlo, možno taký kvalitný, veľký web, žurnál stojí 10 tisíc eur, možno by sme to spravili za tisíc eur a pozvite sa mi, napíšte mi, máte tam kontakt, máte tam číslo telefónu, máte tam mailovú adresu, Spravili by sme nejaké spoločenstvo, vybereme tých najlepších a že by sme to spoločne niečo robili a vybrali z tej ponuky, čo je na alternatívne alebo aj na mainstreamovej scéne, veľmi zaujímavé, prorocké, podstatné tam dali a tešili sa z toho, že máme spoločenstvo, pretože pán Ježiš je prítomný nielen v nebi a druhýkrát príde, to veríme všetci, ale on je tu tajomne medzi nami v Eucharistii je tajomne prítomný v Božom slove a je tajomne prítomný v bratsko-sesterskom spoločenstve. On je tam tajomne prítomný a keď je niekto katolík, tak všetky tieto tri druhy spoločenstva tu na zeministické podporuje a je, lebo keď ja som tvoril takto dosť individuálne, tvorím, dá sa aj z hĺbky, ale... Nejde to do šírky, neoslovuje to veľmi veľa ľudí, je to úzka skupina, možno keď nás bude viac, bude viac nápadov a ak náhodou niekto chce, podporujem a našiel som, že mám šíriť knihu pravdy, ak vás to náhodou osloví, dajte vedieť, ak máte peniaze nejaké pošlite na účet, pôjde to na tento účel, ak nemáte peniaze, možno máte nejaký kontakt na niekoho bohatšieho, ktorý má zbytočných 10 tisíc alebo, alebo 100 tisíc, alebo koľko, nevie, to dá odpok, možno aj príde, keď bude digitálna mena, mu to zoberú. Ak mi dáte kontakt, možno ho oslovíme a možno to zasponzoruje a pôjde tu týmto smerom. Je veľa možností, je ešte sloboda, vážme si ho, pomáhajme si. Ak nič nepríde, hrátam s tým, to, že ma vyhodili z Facebooku, po desiatich rokoch, jedným kliknutím, a to nie je ani Facebook, myslím si, že to je niekto z tajných služieb. Jeden jednotlivec, ktorý dostal od nejakého svojho nadriadeného príkaz, čo likviduje kresťanov, zničme Pakoša na Facebooku. Pozerá ho tam tisíc ľudí, tak to zničme. Tak ma zničili, jedným klikom aj po mne, a dal som sa kdesi inde, pchám sa zase na Facebook a možno sa tam už ani pchať nemám, možno mám oťaľ obísť. Dával som tam veľmi veľa informácií, lebo som cítil, že ma raz stopnú. Toto treba s tým rátať, keď sme v Božej službe, keď sme v prvej línii, že budete v hľadačíku aj týchto temných lapajov, ktorí sa až do radosne rehodcú za to zaujímavé, že my nedajú sekeru do hlavy, aj s tým musí človek rátať, ale vás vypnú aj rehodcú sa z toho. No a ostatní sú naplašení a, a boja sa a trasú sa. No, takto sa to nejak opakuje. My sa netrazme, my sme kresťania, my tu ešte niečo robiť môžeme, dokým je sloboda, tak si ho vážme, tak si ho využíme, vážte si aj to, že máte slobodné médiá, pekne vám ďakujem, že ich sponzorujete, aj slobodný vysielač, že tých tisíc ľudí sa nájde, že hnám ich, modlím sa za každého dobrodencu som súčasťou tohto projektu už 11 rokov. Nech nás pán žehná. Napadlo ma, že boli bohoslúžby evanelické, nedeľu dobeda na Slobodnom vysielači a zrazu prišiel nový pán Farár a ten s tým nesúhlasí, bohoslúžby nie sú. Včera mi Janko Zlevár volá, že zavolajte Borisovi a vy urobte katolickú bohoslužbu? tak. Sám by som to zase sa predvádzať. Ak by sme boli možno dvaja, traja, čo urobíme nejaký program, nemusí to byť Sveta umša, môžu to byť modlitby, môže to byť nejaké božie slovo. Ak nám Boris dá priestor, tak urobíme. Pozviete sa my sám, do toho nejak nechcem ísť. Ja tu priestoru dosť mám. zaplať rozmýšľajme, že sú posledné časy, sú posledné možno mesiace slobody, takéto pozdraví, že zrušia Infovojnu a na pár mesiacov to nejde, a ona vlastne išla len na nejakom inom webe, že vám zrušia nejakú poradňu na Facebooku, to berte ako súčas podvodu tejto vraj demokraticie, ktorou sme sa dožili po 35 rokoch, končí, že to je ďalšia totalita iného druhu, oveľa rafinovanejšia, ktorá tu prenasleduje kresťanov v demokratických štátoch, kde navonok prekvitá kresťanstvo, ale to vonkajšie, povrchné pre tých mladších, to prekvitá, to tu letí naplno. Tie deti sú pre rozmaznané, otitulované, všetko majú, rozcestované, rozpochabené. Ale keď chcete ísť do kresťanstva trochu hlbšie, budete mať vo svojej krajine, slovenskej, českej, aj v svojej vlastnej círky, katolíckej, vanelickej, pravoslavnej, budete mať problémy, že vás budú prenasledovať títo vraj vrajpastieri, títo pacisti, neopacisti, títo povrchofilovia, títo kariéristi, ktorí zabudli si svoje egá detronizovať a ktorí sa nemo prizerajú na to, ako sa tu prenasledujú poctiví kresťania a dajú hlavy do piesku, miesto toho, aby ich obránili, aby nejaké dielo zasponzorovali. Oni dávajú na úplne iné projekty, aj na vojny miliardy. A títo naši generáli medzi biskupmi sa na to nemôžou a omšičkujú, ako keby to bolia božia vôľa. Hoci je to trápne, mnohokrát kresťanské, božie dopustenie a prenasledovanie kristovcov a Kristín. Moje drahé deti. Knihy pravdy si čítame. Tvár církvi môjho syna na zemi sa zmení na nepoznanie a bude nahradená inou, ktorá nie je od môjho syna. Zámena za zámenou sa bude vyvíjať, keď sa učením môjho syna obráti hore nohami a nahradí falofnými sekulárnymi doktrínami. Sekulárny to sú tí mimocirkevní, tí slobodomurársky, tí už pohanský. Doktrína je učenie, čiže kresťanské hodnoty budú nahradené slobodomorárskymi hodnotami tohto sveta. V žiadnej cirkvi, ktorá sa prehlasuje, že kráča v šlapajách Ježiša Krista, už tam nebude miesto pre nič iné ako pre božie Slovo. Malo by to tak byť, ale začne tam byť miesto božieho Slova, priestor pre, pre, oveľa väčší pre týchto povrchopilov kariéristov, pochechtávačov, do piesku hlavy strkačov, neunac, neopacistov, možno aj neonacistov a tieto sekulárne sek... slobodomorážstva. Ale príde čas, keď sa církev syna stane súčasťou politického hnutia vo veľkom meradle a potom bude viesť cestu vo všetkých veciach, ktoré sa týkajú sveta až na to, že nezostane verná slovu, ako ho ustanovil Boh. Všetky tieto veci sa stanú, ako bolo predpovedané, keď môj večný otec dovolí svojim nepriateľom pohltiť telo jeho jednorodeného syna. Ale, upozorňuje Ježišova matka, len na obmedzený čas. Nebude to natrval. To je veľmi dôležitá veta. Dovoluje, aby tieto skúšky preverili silu tých, ktorí poznajú pravdu, aj tých, ktorí zostávajú verní jeho církvi, ako aj tých, ktorí ho odvrhnú v prospech doktrín temnoty. Bude to chvíľu trvať, kým sa všetky tieto zmeny uskutočnia, ale semena už boli zasiaté. Však pápež František Porosieval ste kúkol na Božej roli, že peklíčko je prázdne, že Korán treba vysvetľovať nenásilne. To je to pravoverné vysvetľovanie Koránu. A čo pán Bajden, ten dobrý katolík? Áno, áno, on je tak dobrý katolík, že mu dáme sveté príjmanie. No ale on rozhlasuje, že potraty sú legálne v celých Spojených štátoch a vy hovoríte, že potrat je nájomná vražda, pápež František. No áno, áno, to je nájomná vražda, ale Biden je dobrý katolík, poďme sa všetci usmievať, mávať komu, mávajme a dáme mu aj sveté príjmanie. Hehehe. No toto sú tie semená. Kukola, pápež František, preto... Vás nazvala kniha Pravdy, že ste falošný prorok. A ja som vás otituloval, že ste nesvetý pápež falošný. Pretože toto pápež robiť nesmí, čo ste vy robili. Matka z to predpovedala už v roku 2015. Všetky náboženstva sa zjednotia do jedného a potom sa spoja s vládami ako súčasť nového globálneho celku. Toto ste nám, súdru pápe, zabudli pripomenom. A budú viesť cestu, tým do nevstúpi človek hriechu a nezasadne na svoje miesto. Uskutoční sa mnoho zámen, kým sa nakoniec nevytvorí nové náboženstvo bude hlásať všetko, čo sa na povrchu javí ako vraj dobro pre všetkých. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, drahé deti, za sílu vydržať bolest, ktorá bude nasledovať. Môj syn Ježiš Kristus plače od veľkého zármodku nad spôsobom, akým bude zradený a za duše, ktoré sa mu na ceste stratia. Bude na jeho verných posvetných služobníkov, aby viedli loď, ktorá udrží jeho pravú církev na správnom kurze, keď sa plaví do rozbúrených a búrlivých vôd. Ale buďte si istí, že všetka dobrá milosť bude preukázaná tým, ktorí zostanú verní spasiteľovi a vykupiteľovi sveta v týchto mučivých a ťažkých časoch. V inom na matka spási predorčuje, opakujem to, Opakujem to, pretože cítim, že to je svätá povinnosť a láska k poslucháčom, a spoluveriacim a aj ostatným ľuďom dobrej vôle. Bude vyvíjaný na vás obrovský tlak, aby ste zradili božstvo Ježiša Krista, aby ste sa ho zriekli a prijali znak Šelmy 666 a bude vám dané mnoho výhod za túto. Judáckú zradu Krista. To, že tu prišli vakcíny, vakcí a tie opatrenia, to bol predobraz toho, čo čaká celú planétu. Vtedy získavali tých očkovaných na klamstva. na falošnú propagandu, na zastrašovanie, na nejaké výhody, že ich neprepustia zo zamestnania, že im dajú nejaký mobil, tenisky, alebo čo im to ešte ponúkali, lotériu o dôchodcom 300 eur a takéto. To sú judáške zrady, pán Matovič, čo ste tu spáchali. Sedíte v prvej rade, katedrále v Trnave. Nie ste svojimi pastiermi, biskupmi a kniazmi napomenutí, že ste bol súčasť vaxi teroru. A najväčšieho zadlžovania všetkých štátov na celej planéte týmito lotrami. Planéta bola po celých svojich dejinách zadlžená možno na 150 biliónov. Po vraj pandémii a tých opatreniach je zadlžená vraj 300 bilionami. Je to najväčšia lúpež, krádež a podvod v celých dejinách planéty. A to spomínam len zadlžovanie. Tých doráňaných, dostrašených, pozabíjaných. To sa nedá spočítať, iba pán Boh to vie presné počty. Tu nás matka spási knihy pravdy. Varovala, varovala včas. A my sme si to mnohí neráčili ani všimnú. Robme za svoje zrady Evanília Krista a kresťanských hodnú pokánie, tým máme čas, pretože príde ešte ťažšia skúška na kresťanstvo. Vôbec to nečakáte, však tí, čo ste na diskotéke pred domom Sv. Alžbety, nikto vás na to nevaroval. Vy sa so zabávate, pochechtávate. Vy tam pozeráte na nejakú falošnú holubicu a na nejakého kariérpatra. A myslíte si, že vy ste prává cirke, vy ste len vonkajšia cirke. A ste veľmi slabí, ste veľmi mladí. A máte falošných pastierov, ktorí zatokajú. Týchto hriešnikov nekarhajú na tieto veci, ktoré čakajú celú planétu, že tu pridia antikristová vláda. Vás vôbec nechystajú. oni chrápu. A nemá ich kdo prebudiť. A stačilo, dajme nejakú hudobnú pauzu. Noc hlídá na tú moju. Slíbam, aby som vôbec bol hlasom, čo sa spojil v jeden pro. Nedávno nevěřím, čím víc tím líb. Hlídam tajne v tým, Zvíru, že slov že sme končí, jenom chvíli, chvíli, ještě veľkú pros. Ujde, není se končí. Svým věřím všiždí svoj. Doufám a věřte, doufám rád. Doufám a dobrý vietry slyším do najslavnejšieho DJ-a na svete, ktorý má aj 1,5 milióna mladých a vie ich roztancovať a zaujať Ježišom, no nech sa mu páči, veľa šťastia. Bodaj by a boli takí úspešní, tak stalo sa, že predtým bola Sveta Omša, náš pan arcibiskup Bernard Bober mal 75 rokov po sa pôsobí tak pokojne, vyrovnane, má veľmi krásny hlas a hlasa Evangelium ako vie. No tak sa s ním lúčili jeho kolegovia, panoncius veriaci, mal narodininy, krásne. A pán, nový biskup dvojročný zospiša mu daroval v záverečnej reči opasok. Predstavte si, na ktorom bolo citát, zo Apoštola Pavla, majte bedra opásané a buďte pripravený. keď príde pán, aby ste ho obslúžili, tak nejako veľmi krásne sa tak pousmiel, čo mi ty dávaš, no ty si ten mladší, no daj mi ten opasok, dobre, dobre, ale necítil sa moc pod tým, no to možno ho možno predvídal tento jeho kolega, Pán biskup Tastenský, že čo ho čaká, no, môže sa stať, že príde krízová situácia, taký opasok svätej viery mu môže veľmi pomôcť, pretože môže prísť taká situácia, pamätám si bansko bystrickej dieceze, no to sa normálne stalo na rekolekciách, sme mali, že tý dôstojný pán, jeden taký mladý, 70-ročný pán Ferrari, šiel k oltáru a na svete príjmanie s kolegom dvaja po dvoch išli a jemu padli nohavice. Normálne mu padli nohavice, on, jemu to vadilo, ale tak už kostol, liturgia, tak prekročil tie nohavice, nejak sa z toho vy, vymotal a tie nohavice tam zostali, no po omši boli odpratané takýto pád nohavic, to je veľmi nepríjemné, no keď náhodou, teda sa stretneme s tým pánom Ježišom, tak aby sme tomu predišli, treba mať ten pevný opasok v tých nohaviciach, pripomenul pán biskup František arcibiskupovi Bernardovi. Je to držka na zasmiatie, ale je v tom niečo prorocké. To som netušil, že okrem Venezueli aj v Nigérii sú veľké zásoby ropy. Marian zo stredného považia pozdravuje odvážneho kazateľa Pavla a to doslova hlas, sa vo, hlas volajúceho na púšti držím palce. Ďaká, ďaká. Aj to je krásne pozbudenie. Vážený oče Pavle, Jsem váš dlouholetý posluchač na Svobodné vysíľači. Minule ste mluvili o doporučení Vatikánu, aby katolíci nenazývali panom Marii prostřednici milosti a spoluby se, že mne tato věc dosť rozrušila. Ale pak som hledal o tomto další informace a zjistil jsem na maria.cz že se jedná o doporučení Dikasteria pro nauku víry a je to schválené levem čtrnáctým. Na těchto stránkách toto doporučení podrobně vysvětluji a přiznám se, že po tomto přečtení tohoto vysvětlení jsem ten problém už tak jednoznačně neviděl. Prosím, mohol byste se podívať na toto objasnení na maria.cz a potom se k tomu vrátiť v niektorém dalším díle spirituálneho kapitálu? Tito vieci by se podle mne neměli křesťanům předávat skratkově, ale měli by se podrobně vysvětlovat, analyzovat a potom teprve zaujímat stanovisko. Jak... Sm Jak sme pochopili, vy ste nálezem dikasteria nestotožňujete. Ja jsem v pozici, kdy nevím, co si mám o to myslet. Jsem len lajk, like, bez teologického vzdělání. A takovýchto posluchačů určite většina. Boží požehnání pro vaši práci další, které si veľmi vážim pozdraven Žezníček z Brna. Veľmi pekne ďakujem. Mail k veci. Ak náhodou tu máme ešte pár minút, môžete aj vy zavolať tejto časti alebo zameľovať. Môžete aj vy prispieť k tomu, čo sa tu hovorí. Sú to vážne veci, ktoré preberám a pekne poslúchať z Brna, Ženiček. Toto je prezývka alebo priezvisko. Takýto pochybnosti, či je mu Ježišova matka spolu vykupiteľka. Ak majú mnohí, tak prezradím vám, čo si o tom myslíme Vy, my vnútri v cirkvi ako buží služovníci, ktorí sú v tom vnútornom, snáď najvnútornejšom kruhu Božieho dňania. Nám toto vyhlásenie kardinála Fernándéza, ktoré bolo podpísané Levom 14. iba potvrdzuje, že títo chlapci, ktorí momentálne správujú Vatikán, sú nie praví pastieri. Nazval som ho klaunom jedného aj druhého, možno sú to nie až takí klauni, možno vedia, koľko by, ale vo Vatikáne už posledné posledná od Františka rozkazuje fantomas, nejaká tajná svetová vláda, ktorá... Tam diriguje, čo sa ide diať. Toto je ďalší dôkaz toho, že situácia je vážna, že máme problém. Takto o pani Mári zneuctivujúco, že nie je spolovykupiteľka ani prostredníčka milosti a radito to veriacim je škandál väčší ako všetci 40 antipápežov v dejinách cirkvi. Hovorím vám to s plnou vážnosťou. To je nehoráznost, Toru nadiktoval niekto inšpirovaný spekiel. My, boží služobníci, mariánskej ctitelia, nám to vieru nezaberie. My máme jasno. My všetci poctiví kresťania veľmi dobre vieme, že pán Ježiš je vykupiteľ a bez neho sme nič. Sme nulí. Ale že pán Ježiš má aj svojich spolupracovníkov, ktorí zobrali veci počas dejín vážne vo svojom živote, postavili sa hriechu moci pánom zlobe tohto sveta, boli za svoju vieru prenasledovaní, uväznení, šikanovaní, vyhadzovaní, zosmiešňovaní, mnohí aj umúčení. Všetkých týchto tradíci a cerkvy nazýva Boží spolupracovníci, sú to Ježi v túto kristovci, tak ich tu nazývam Kristýny a kristovci. Je to ten vnú, to je to mystické telo Ježiša Krista a jeho najvernejší, aké tu príde Božie kráľovstvo, oni a budú spravovať tisícročnú ríšu spolu s Ježišom Kristom. Mystický názov týchto spolupracovníkov, alebo taký tajný názov, ak nerozumiete, čo je mystika, alebo väčšina ľudí je odkojena mysticizmom a ošo, a nevie rozlišovať. Mystika to sú tí najnútornejší, najintimnejší, najtajnejší spolupracovníci, mnohokrát skrytí, ktorí žijú veľmi dôvernú intimitu až svadobnú so svojim ženichom a s Bohom a s Duchom Svetým. A sú to ozaj s panny pány Márie, veľmi... všetci do jedného vedia, že pána Mária je aj spolový a takto bagatelizovať jej obrovské utrpenie pod krížom, to, čo Ježiš Kristus zažíval vonku, tú šialenú, ten masakér o týchto satanistov. že to bol až taký strašný masakér, ako popisujú pravúverné štyri evanília, je to, to hrôza. stalo sa to, my sme povinni o tom, Hovoriť ale nielen o bolesti, kresťanstvo je aj o Vianociach, aj o radosti, aj o normálnom živote, samozrejme. Všetko dokopy, ale nesmieme zabúdať a nesmieme si prestať vážiť obrovský boj Ježiša Krista na kríži proti temným silám. On svojou prehrou nad nimi zvítezil. to utrpenie prijal strašne veľký balík hriechov, prekliatia na svoje telo. A vykrvácal sa za našu spásu na kríži a tak nám vydobil skriesenie a božiu ríšu a otvoril nám brány do nebeského kráľovstva, ktoré boli pre nás zavreté. A Panna Mária jeho matka to isté prežívala s ním spojená po svojom vnútri. Ako nekrvavé mučenictvo, preto ho my nazývame spolu vykupiteľka. Keby sme toto neverili, neboli by sme kompletní. Už by sme boli niečím poznačeným zlým, nejakou neverou, nejakou bezbožnosťou, nejakou pochabosťou a predtým sa my chránime a predtým chránime aj ostatných. Preto musíme brániť aj spolu vykupiteľku. Osobne si myslím, že to, ak by to bolo vyhlásené za dogmu, nemám s tým problém dogma vyhlásená nebude. Takisto nemajme s tým problém. Keby to bolo tak podstatné, tak Jan Pavel II, svetý pápež, ktorý ju 7 či 8 krát nazval verejne, že je spolu vykupiteľkou, tak by tú dogmu vyhlásil, keďže on to neurobil a bol pápež. Nikto mi mu v tom nezabránil. Asi to netreba vyhlásiť. Tak som nejako to pochopil, že to je nejaké jednostajomstiev. Je to len pre tých vyvolených tých zasvetených, ktorí máme v tom jasno. A ak v tom nejakí kresťania jasno nemajú, máme pre nich pochopenie, ale už nemôžeme hovoriť o nich, že toto je ideál, že to je svetosť, že je kompletnosť. Sú to veriaci, to sú tí mladší, to sú tí, ktorí prídu do, dobromyselne pred baziliku. pred dom Sv. Alphbety na Pátra a tam sa tešia, mnoho, mnoho z nich sú kresťania, dobromyselní, sú mladí, ešte za vieru netrpeli, ešte je im stále dobré, ešte sa chychúňajú. Oni keď troška vyrastú a budú mať rodiny, budú mať zamestnania, zistia, že život je ťažký, že to nie je len sranda, že otec, mama, za so všetkom sa postará a pán biskup to tu všetko požehna. To je jedna podoba vonkajšieho kresťanstva, ono to kresťanstvo má hĺbšiu podobu a Títo ľudia prídu do praxe a uvidia, ako jeden pán podnikateľ povedal, ktorý má stavbáru, stavebnú firmu. Ja keď potrebujem nejakú zakázku pre tých mojich ľudí, ja musím podplácať. Ja sa chodím z toho spovedať. Je to strašné, v takom svete žijeme normálnou cestou. Ja nedostanem robotu pre týchto chlapov. Položí mi to firmu. No, toto je to kresťanské, demokratické Slovensko. Však takto podplácať a chodiť sa spovedať. A iná, iná možnosť z nej, však to je Ďalší má exekúciu na vlastný dom a má ohrozený život. Za nejaké falošné podvody, nevyšetrené. Nejakými policátami, policátom vyšetril, prokurátor to zamietol. A nejaký prokurátorko súca, nespravodlivé rozhodnutie. A on sa tam usmieva, chodí do kostola. Viem, o čom hovorím. Poslal som jednému pánu, čo chodí do kostola o ozvolenie. Až pani manželko, sa tam hrajú na veľkých kresťanov. Že sa mi stala kryvda v Banskej Bystrici? Nepravoplatné vyhodenie zo zamestnanie. Nie, nič sa vám nestalo. Všetké súhľade podľa zákonu. Vy ste sa dohodli. Klamstová, ktoré zničia človeka, kniaza, zabijú česť. urobia z neho bezdomovca. Oni sa chodia do kostola predvádzať ako manekýni a nie sú svojimi biskupmi napomenutí. Toto tu žijeme. A niekomu ukradnú dom, zničia mu povesť, vyhodia z roboty. A nemá ho kdo zastať a poďme sa usmievať a pánom biskupom tlieskať, ako sa všetko tu úžasne rozvíja. Ako tu máme 20 tisíc a sa tu tancujeme, ako vás bude srdce boleť, budete plakať, kde do vankúša. Toto čaká kresťanov, tých kristovcov. Toto je ten nosenie kríža. A my, ktorí to máme niečo za sebou otrpené, a sme takto nabičovaný, naposmeškovaný, naposmeškovaní, nanegativizovaní, pozosmiešňovaní, dookrádaní. Me na tých posledných miestach my vám spolu vykupiteľku veríme. My ho o pomoc prosíme. My v tomu veľmi dobre rozumieme. No ale... Väčšina kresťanov sú povrochofilovia, ešte netrpeli za vieru a oni majú obrovské problémy, oni nevedia. No tak, keď budete, keď si troška natrpíte, tak pochopíte aj spolu vykupiteľko. Aj kresťanstvo troška na inej úrovni. To je jedna z odpovedí, ktorú by som vám mal teda povedať, na keď sa takáto téma... Čo nám odkazuje? Dáme si na záver náš tvoriteľ. Dobrý ockor, môj no najdrakšia dcera, môj zásah, aby moje deti otvorili oči láske môjho milovaného syna Ježúša Krista sa blíži. Milujem všetky svoje deti a povolám každého muža, ženu a dieťa s vekom nad 7 rokov do svetla milosrdenstva môjho syna. Toto je myslené asi na varovanie, na 7. rokov. Pripravte sa na môj zásah, pretože je bližšie, než si myslíte a buďte vďační za tento veľký dar. Duchovný boj, ktorý vo svete vidíte, sa prejavil na zemi a vznikne bitka medzi mojimi nepriateľmi, ktorí sa snažia umlčať všetkých, ktorí odmietajú byť zaťahnutí do klamstiev a týmy, ktorí zrádzajú môjho syna. Až dopadne ruka moje spravodlivosti, vyskúša vieru všetkých, ktorí hovoria, že sú za môjho syna, a len tí, ktorí sú ochotní nasledovať kríž, zostanú dosilní, aby hlásali pravdu. Čo skoro budú pavučiny stiahnuté a bude vám uznamený plný význam vášho dedičstva. Neviem, či je to dobrý preklad, pavúčiny stiahnuté, skore závoj bude odtiahnutý, ktorý zahaluje mnohé veci. A apokalypsa vlastne znamená odtiahnutie závoja, tej opony, ktorá túčasť lode v židovskom chráme Jeruzalemskom oddelovala od svetyne o tých posvetných vecí, ktorým rozumeli len zasvetenci. Ten závoj, tu je to preložené ako pavučiny budú stiahnuť, ten závoj sa odtiahne a všetci zbadáte pravdu, na čo nás Ocko stvoril, čo nám dal, alebo čo nám chystá ako dedičstvo. Moji nepriatelia budú z väčšej časti odmietať tento zásah a budú bojovať až do trpkého konca, aby popreli Ježíša Krista rýmem každú osobu, rasu, vieru a náboženstvo do svetla môjho syna a mnohýho uvidia. Následkom toho sa mnohí obrátia a budú prosiť o právo žiť večný život v nádhernom kráľovstve môjho syna na zemi. Juže, vážený. Ešte sa nechystajte, aj vy najspravodlivejší a najlepší medzi vami, že pôjdeme len do nebíčka a tam budeme už mať svetý pokojík a nebude žiaden problémik a budeme len poletovať krídelkami a mávať, mávať kam je, spievať a všetko. Chystá sa ešte pred našim pobytom vo väčšnosti, spirituál, úplne spirituálnom stave stav z rokov na Zemi, ktorá má byť obnovená, má byť spiritualizovaná, má byť vraj trocha väčších rozmerov ako táto naša planéta, ktorú tu budú satanisti dokonca bičovať, ničiť aj pán Boh tú planetu vraj na tretinu vrhne oheň, pretože bezbožnosť bezbožných je obrovská. On hovor, ja sa nahnevam, ja vám, no to nedovolím, keď vy budete ničiť moje deti, ktoré budú kúmuje volať o pomoc, ja zasiahnem aj svetým hnevom, aj svetým ohňom. Aj toto je. Ale to sú tie záverečné fázy, aj trojdeňovat. Má to nachystaná vraj, bude úplne na konci. Sú to apokalyptické deje a keď už to prichádza, tak... Poprosme si silu, aby sme zostali normálni, aby sme kresťanstvo neopustili ani Krista, a aby sme mali túto nádej, že potom tom strašnom, čo všetkých čaká, príde niečo nádherné, ktorí očakávajú len ozajstný Kresťania vo všetkých cirkvách a ľudia dobrej vôle cítia, že to nemôže mať záver takýto trapný a prišerný, ako to chystajú globalisti a satanisti. To určite nebude koniec dejina na všetkého, že táto vybuchnú bomby a všetko sa tu premení na nejaké smetisko. Ak sa to čiastočne aj udeje, tak to bude dopustenie Božie, bude to skúška a potom príde premena Boží zásah, Ježišov príchod. Zajate šelmi, skončenie zla, toto my čakáme a nenechajte si túto kresťanskú nádej niekým, kto ho nemá naštrbiť. Sľúbil som, že môj syn zaujme svoje místo na svojom tróne a to sa splní. Tí, ktorí chcú byť súčasťou jeho kráľovstva, vykonajú svoju voľbu na základe slobodnej vôle, ktorú som dal každému z vás. Ja, váš milovaný otec, stvoriteľ všetkého, čo je a čo bude, vás prosím aby ste nepremárnili svoje dedičské právo. Ak to urobíte, budete pohltení satanom, ktorý je Tak takisto ako je klamár, podvodník a žalobca. Dostávate dar, ktorý nebol udelený žiadnej generácii pred vami a musíte sa modliť, aby vám boli dané milosti prijať moju priazeň. Poďte do svetla, pretože ak tak neurobíte, budete oslepení temnotou na veky. To roztrhne moje srdce vo dvoje a ja nechcem stratiť nikoho z vás. Žehnám vás. Sprevádzam vás touto svetou misiou, ktorá je vám daná najsvetejšou trojicou, ako bolo predpovedané. Váš milovaný Otec, Boh najvyšší. To je čas knihy Pravdy, a tam sa nám ozýva najviac Ježiš, o tom Boh Otec a aj Matka spási, ako nevesta Ducha Svetého. A vraj Otec Nebeský v inom posolstve nám odkazuje, že pocíťuje povinnosť komunikovať s nami v týchto posledných časoch a odkazuje, že by bolo od nich tam hore v nebi veľmi nezodpovedené, ak by nás neinštruovali, čo nás čaká, aké nebezpečia nám rozia, a čo príde po tej veľkej skúške, ktorá príde na celý svet. Oni priznali, že by to bolo nezodpovať. Títo pastíry, ktorí sa hrajú, že sú apoštoli, nástupci apoštolov, oni nepocitujú varovať svoje stáda pred podrobným, detálnym plánom Antikrista, ktorý je tu popísaný, pred tým, čo hovorí Matka z Čo vám odkazuje Boh otec? To sme len výnimoční jedinci v kresťanstve, ktorí máme guráž niečo o tom verejne hovoriť. Oveľa väčšia skupina je tých, ktorí knihu pravdy čítajú tak potichu, pod paplónom, pod dekou s nejakým lampášom, aby nikto nevidel, na farskom alebo Biskupskom úrade. Čo ste to vy za učeníkov? Však keď tam je niečo pravda, tak poviem, je tam niečo pravda. Sú to vážne veci, sú to vážne veci, tak to ako. Niečuž, lebo budeš za to za zamlčiavanie, zametanie zodpovedný. Na inom mieste nám Pán Ježiš hovorí, že keď príde zatlačenie na klérus, katolícky kňazov pozvu ich vraj na duchovné cvičenia, kde im dajú inštruktáž, že teraz veci sa menia, bude to jednosvetové náboženstvo. A oni to musia prijať, a miesto Eucharistie bude formulácia, nebudú už hovoriť, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás a je tam právo platné premenenie a je tam Kristus tej oblavky, aj v tom víne premenenom na Kristovú krv. Ale bude tam slovko raj, alebo nejako bude to ako, ako, toto je akože moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Stačí jedno slovko tam dodať toto je akože moje telo, ktoré sa obetuje za vás a už tam nebude platné premenenie. Toto ich vrať čaká, všetkých kniazov. To súhla nejakým správcom Vatikánu, vraj aj tohto leva, tam vyštve nejaké kolegium, už sa chystá. Nejaké konzistorium v januári uvidíme, či ho neodstavia nejaký tí modernistický preláti a nejaký falošný prorok sa ujme Vatikánu a pápeža pošlede si mimo vraj. Tohoto čakáme. Matko spása už hranení. Poluvykupiteľka to je tiež slobodná ako hrom. No a vrchol popretia najprv napadli Matku Božiu. Druhá, druhý bod bude napadnutie Eucharistie. A tretí bod bude zneplatnenie z najsvetejšej trojice. Toto je v knihe pravdy. Už sa to začalo robiť. A vraj kniazy budú donútení prisahať, že jež. Nie je syn živého Boha. A to, že nie je božská osoba, toho sa musíte zrieknúť, aby ste boli členom jednotného svetového náboženstva, aby ste zapadli, boli v kolektíve, mali z toho samé výhoda, poďme sa všetci objímať. ako to dopadne, odkazuje nám Ježiš, polovica kniazov ma zaprie. A veriacich kolko? To je tiež predpoveda tri štvrtiny katolíkov ma zapru. To sú predikcie z knihy Pravdy. A ak to príde, už to začali, že pána Mária není spolovýkupiteľka, to je útok slobodomurárskych síl na svetu pánu Máriu Ježišovu matku. Ak to nepočuli, tak vám to oznamujem. A veľmi sa čudujem učiteľom víry nástupcom a nástupcom apoštolov, našim biskupom, arcibiskupom, kardinálom a pápežovi, že toto vám nepripomenú a kniazom, že to nepripomenú svojim biskupom. Veľmi sa ich čudujem. Už ste začali apostázov kléru posledných čiast. Varujem vás, aby ste nevkončili ako farizej, na ktorých chytil Ježiš býč. Ako na falošných prorokov, neverných správcov a darebákov na duchu. Budeme to sledovať a tieto vysielania. Ďakujem takú a pri tým problémom, ktoré mám však som za koľko, za tých 13 rokov, neviem či na 10. mieste v bývaní aj tie práce som brigády som šelijaké musel meniť aj ma bezdôvodne vyhodili, osočujú ma dodnes, alebo všetko negativizujú. To sú také menšie veci. Ale napriek tomu mám blaženosť vážený oproti ostatným kniazom, kolegom, kňazom, teda ex kolegom, exkniazom, teda exkolegom, že mám blaženosť, že o tomto môžem slobodne hovoriť verejne. To je taký luxus, ktorý oni nemá oni majú ťažké chvíle a budú ich mať veľmi ťažšie, ešte ťažšie. I preto, aby ste to, aby ste na tieto veci boli upozornení, pretože polokatolický mainstream vás vôbec nechystá na to, čo vás za chvíľu čaká. Pánom Bohu.